Ja, hej och välkomna till Nu pratar vi film med Louis och Peter Och idag så ska vi prata skit, typ uh, Ja Vi ska bara prata bara prata på om saker Det kanske blir film, det kanske blir tv-spel, det kanske blir superhjältar eller snusk Det vet jag inte Nej För, uh, vi kör open den här gången Och jag ska försöka artikulera mina ord ganska noga Fina ord F du använda Ja, för jag märker ibland att jag sluddrar lite Eller att pratar otydligt Ja, det gör är, är nog jag med Speciellt när jag inget. pratar fort, men speciellt när man har druckit sig en, en folkgöl Eller några stycken, eller två Så kan det ja. bli att jag pratar lite sluddrigt Därför måste jag artikulera lite bättre mm, mm. Mm. Vad har du gjort idag Peter? Idag har jag inte gjort mycket. Eh, jag har eh, tagit hand om min son Lex Luther som han heter eh, som hetade, du säger. Jag. <laughs> som jag tycker att han ska heta för första gången jag såg han om då hade han inget hår eh, ja och såg evil ut fast på ett bra sätt ja. så det fick bli Lex och vi tycker om superhjältar så det var inte så konstigt. Nej vet du vad jag kallar min son för? Ja, hans namn som är Luke. <laughs> jo, men hans, han har ju en egen hashtag Jaha Destroyer Nej. Destroyer, okej okay. Destroyer Luka the destroyer För äh, alltid när vi är hemma och grejer så bygger vi upp så här lite torn med klossar och grejer som vi har Och äh, han ska alltid leka Godzilla och förstöra allting han hittar så här, så han Som de bli... flesta barn alltså Ungefär så för att du får ja. Luke, a.k.a. The Dust mm. Ja, du dricker sidor, säger jag Ja, jag dricker sidor är... Då kör vi en skål, så ja, en virtuell tunk, tunk. skål Klink, och så mm. Vad har du för godis där? Nej, jag har ingen godis, alls. Jag försöker ja, vara visst... lite rolig, men har jag gick inte Har du godis? Ja, jag har choklad Marabou mm. Ja, så du har inte gjort ett skit idag då, förutom att passa läx? Ja, och torka ett skit. <laughs> ja, men det, det hör till. Ja. Det, det är så man man har småbarn, man får torka lite bys. Ja, sambon och har vi jobbat man... idag så. Ja, hon har säkert också torkat bys som vi jobbar i de vården. Mm, ja, kanske. Det kan hända. Fast kan det det hända. hör till, beroende på vad man jobbar inom så. Ja. Mm. Jag har jobbat idag. Ja, har du... Torkat bajs, nu är vi Nej, på Nej, det behöver göra på mitt jobb Jag har ju två jobb, så det ena jobbet är jag som personassistent Och där behöver inte jag göra något för något överhuvudtaget Nej. Men på sjukhuset ibland, då kan det behövas ibland Ja, vi får be ursäkt till lyssnarna lite att Har vi ingenting att prata, bara ska prata på, då blir det bajs Ja, Nej. det är som sagt Något annat, har vi ha gjort skit? något annat i veckan då? I veckan, och jag har gjort en jävla massa i veckan eh, Jag har ju jobbat Jag har eh, tränat Jag har eh, kollat på film Jag har eh, tränat ännu mer Jag har varit på <laughs> varit på stranden och dansat Och gjort en liten video på det ja. och Bara sådär För, eh, Jag vet inte Jag fick bara lite dryck och gjorde det och, Ja skickar inte dig sen och du bara fan vad du håller på? Ja, full av energi. Så. Ja. Sen har jag sett på film. Mm, mm. vad har du sett jag, då? Den som du somnade till? Ja. <laughs> och vilken var det? <laughs> jag så ser upp, så det behöver jag inte mm. säga. Berätta nu vilken film du var du somnar till, Peter. Jag var trött. <laughs> Berätta vilken film som du alltid somnar till, nej. Det är så här Peter han brukar nästan alltid somna på film. Nej, inte alltid. Nej, nästan alltid sa jag. Ja, vi kommer inte mm. fram jag och sambon där att filmer jag inte somnar till det är det är, är kärleksdramer. Vad <laughs> oh, fan? <laughs> ja, jag kan säga så här. Ja, du såg ju på filmen X-markina. Ja. Mm, det gjorde jag igår också. Jag gjorde hemmagjorda hamburgare och eh så på filmer. Eller jag kollar på filmen, men jag blir så jävla matkoma-trött. Så jag kände, nej, nu håller jag på att Så jag pausar filmen, så tar en 20 minuters tupplur och vaknar två och en halv timme senare. Det var länge sedan jag sov två och en halv timme i sträck. Så sen så vaknade jag och tänkte, jag fan, nej jag kan inte kolla nu, så jag kollar klart imorgon. Så jag satt uppe typ till klockan tre natt och bara kollar på lite YouTube-videos och grejer. Och så kollar klart filmen idag. Mm, men då ska vi också säga det att filmen... Nej, men Usch. Men det är kolsyra I, I det. Mm. ja men Och så vill vi också säger det Att filmen är ju inte långtråkig Eller någonting Det är bara att du ser den i rätt tidpunkt Och inte sent Ja, den filmen var ganska Lite överskattad faktiskt Jag, jag tänkte göra en recension på den först Men sen tänkte jag nej den, den var cool faktiskt mm. Det är ju bara, bara fyra karaktärer i filmen Mm. Nej men så alltså, den... klart uh, Har du inte sett klart den eller nej? Nej Nej du somnar, då ska jag inte säga någonting Men jag kan berätta i fall att uh, robot Hon är mm. svensk ja, jag Har jag hört <laughs> mm. uh, Ja men det var en schysst film, faktiskt, lite coolt och, uh, och idag så Jag var lite uttråkad sen efter jag såg den filmen Alltså inte på grund av filmen Men jag, bara, jag kände att jag har ingenting att göra Jag orkar inte träna idag jag tränar i igår, jag har jobbat, jag har ätit macka Och eh, tänkte, vad fan ska jag göra? Jag tänkte, men snart ska jag gå och se på eh, Inter Resident Evil eh, Terminator, Genesis ja. mm. Jag har ju fått pressbet på den Så jag tänkte köra ett maraton med den, med de filmerna idag Men jag tänkte, nej jag orkar inte det heller <laughs> Jag är så slapp idag, orkar inte jag ett skit så är det så här jag eh, skrev till dig att eh, jag vill bara samla lite skit. Mm. Så som jag snölde på grejer så stack jag iväg och köpte folköl. Som är ja. grön ekologisk folköl. Jag var ja snacka, lite, ja, snacka lite skit kan vi göra också då tänkte ja, vi. Kan vi lika bra kika på räck också så får vi se. Precis, så köpt, och så köpte jag choklad också. Vad eh, fan tänkte jag fråga. Det var någonting jag tänkte fråga. Jo. Nej, jag glömde bort Nej, i måndags så tog jag och Arjanas eh, brors son Då tog vi i och åkte till eh, Jönköping till Dreamhack Och kollade lite Oh, det var ju i helgen, ja, eller... Det ja, var det ju. Helg i början på veckan <laughs> Ja, men precis, det var från fredag till... <laughs> Torsdag till tisdag eller något sånt där, va? Ja, något sånt var det Onsdag Var <clears throat> det är första gången du varit på Dreamhack? Eh, ja jag är ju inte så mycket för land och sånt där så. Nej. Men det Jag har ju växt heller. och blivit mycket större. Och det är... Nej, som Nej. vi var där, och så kollade vi på när Ninja pyjamas mot Petron Frantic. Eller ja. Mm. ICS Två stora svenska lag. Just, ja, du köpte när vi var på Game Masters Och inte så säga Game Masters Som det är lätt blir när man säger det fort Men vi var ja, på Game, ja. äh, Game Master i Hamsta Så hade de en liten shopp där från äh, Var det webbhallen? Ah, ja, man var det var Men du köpte i alla fall en chokladkaka Där stod äh, Ninja in Pyjamas Eller vad fan det var Ja Ja, det var därifrån Ja, jag minns det namnet, för jag har aldrig hört det innan du bara, vad du inte hört det innan? Bara, Nej men jag spelar för fan inte dataspel Jag spelar Nintendo och Mario Kart Och, och ja. CS spelar ju minst av allt Ja, det. de har chips också Har ja, de chips? Ja Hur fan ska det gå ihop då? De får jätteflottiga fingrar ska De ska ha det på kladden och grejer på musen, de blir chips och chokladrester på grejerna Det är ju inte bra Extra pengar det är inte ja, för sig Mm Ja, Nej, jag, har, du, har du följt någonting på, om e Det har jag ju varit nu, eller är igång. Ja. Nej, jag tar ju hand om min son så jag hinner inte så himla mycket. Men du kan läsla upp det via nätet. Du har väl en kronkast hemma? Ja. Ja, dra upp den på krångkasten, sätter den på tv och sen så tittar jag med honom. Ja, men jag vill inte att han ska vara i vardagsrummet, vet. Du. Nej. Ja, då har du hemligheter där, eller? Nej, jag mm -hmm. har en dyr tv och mina spelkonsomler, jag vill inte... Ja, men du får ju binda fast honom med silvertejp. Ja, jo, jo. Ja, jag har ju en sån här sele till honom, med mm. batman vingen på Okej. <laughs> ja, Nej, jag ska erkänna faktiskt, jag... Förr tiden tidigare så brukade jag alltid kolla på E3-mässan. Jag brukade kolla på Nintendos eh, konferens och grejer och så. Men, Nej, så men de, de, är inte, de är inte med på E3 längre. Nej, de kör ju inte längre. De kör ju digitalt. Och så, så det har inte varit så mycket intresse. Eh, jag tittade lite Direct. grann på... Eh, lite småklipp då. När Microsoft presenterade sin HoloLens och grejer. Det var rätt coolt att titta på då. Och sen så gick jag och la mig. Och sen så hörde jag... Såg på Twitterflödet att alla var Ah, oh, Playstation 4... Uh, jättebäst och grejer jag bara, Vad har hänt nu så tittade jag lite grann Och då ska de göra en, en Chimiu Det är du mm. Du som har en Dreamcast mm. det, är spelet, det har jag fan spelat Och Chimiu 3, det ser jag fram emot mm. Och det coola var De tänkte som Fanserna ville ta det spelet länge mm. Så eh, Producenter på spelet, eller skaparen då Han körde en kickstarter-kampanj Han började typ 2 miljoner dollar Han fick ihop det på, på någon timme <laughs> som de flesta Som ska göra jo, jo, men... följare Så slänger de ju ut dem jo. en gång så. Jo men precis, men de gjorde det ju fort också Alltså slängde ut det och klart som fan Jag tänkte Där kommer det här kommer gå fort, alla kommer vilja se det spelet för, eh, Jag spelar ettan eh, Tvåan fick jag aldrig chansen att spela För den kom ju till eh, Första Xbox mm -hmm. Och det, Jag hade aldrig en konsolen Jag var bara kompisar jag hade som sagt bara sönderslagna konsoler för farsan Som jag berättade i tv-spelspodden när vi spelar Så när vi inte lyssnar så fick jag nog och drog alla sladdar Så det var... Nintendo gick i åtta bitar Han uppdaterade <laughs> typ. inte det här som slog sönder i 16 någon gång då Ja men precis, nej fan jag vågar aldrig köpa någonting nytt Jag vill ihåg att den, den där konsolen som jag hade det var ju 8 eh, bitar hade vi Några stycken Och sen så skaffade vi ett Super Nintendo Min morbror skaffade Super Nintendo För då spelade vi Super Metroid Och sen så köpte min bror och jag En Gamecube Det mm -hmm. mm. kommer jag ihåg Och sen så efter det så Hade kompisarna Nintendo en, en 64 spelade vi hos dem och, och sen så köpte jag mig ett Wii mm. Wii Som jag chippade om och grejer och sånt Och sen så dog den så och som sagt, och nu har jag lånat eh, Wii U och så har jag mitt 3 Men eh, Ja, det var mitt Nintendo Love Men i alla fall, e 3 det har inte en jävla grej Och jag har inte följt ett skit faktiskt nej, inte är inte. Mig den här gången. Nej, det blir en sammanfattning sen istället Jo, jag tänker Alla kommer prata om e 3 Så jag tänkte, nej, äh, jag orkar inte Och jag har choklad i munnen nu, så därför mumlar jag Inte bra Ja, men det är gott med choklad. Mm. Jo, men tror jag folk vill lyssna på choklad. Nej, då får vi klippa bort i mm -hmm. så fall. Mm. Jag har ja. varit i Borås djupark också. Ja, det är ju nära där jag bor nästan. Med nästan. familjen. Mm. Hur var det? Jo, det <laughs> ja, ett sol. Är, det är ganska stort där faktiskt. Ja, jag, jag minns ju att det var större men, än vad det var <laughs> Men det gör man ju alltid, fan Jag kommer ihåg när jag var liten och vi var på Ölands djupark Då var vi skitsmå och då kände det som jättestor Jag vi sprang ju vilse Och för några år sedan då så var jag där med min Vad heter det, med barnens mamma För ett antal år sedan Så var vi där och kampade och grej Så gick vi dit och sen tittade vi bara Fan vad litet det är Det var ja. skittråkigt Men... Mm. Borås sypark är mycket större än Öllands Mm Så du dinosaurierna på Borås sypark? E ja, jag tror att jag klappade Tesanus Rex på magen. Coolt, mm. han bara. Mm. Ja, ungefär så. Mm. Ja, det är lite kul där faktiskt. Ja, men jag misstänker nästan att de dinosaurierna är från Skara Sommarland faktiskt. Alltså. För Skala Sommarland hade en dinosauriepark för många, många år sedan. Uh -huh. Som till och med användes i inspelningen av filmen Gröna män. Eller Gröna gubbar från Ir. Okej, okay, den har inte missat helt och hållet faktiskt. Den ska du se. Gröna gubbar från Ir. Eller män. Nej, Gröna mm. gubbar från Ir heter den då. Den är okay. inställd i Skala Sommarland. Kult. Ja, det är en kille, han äh, spelar äh, ett akadspel och så råkar han skjuta ner ett äh, rumfat som, som åker i, i luften i, i verkligheten. Och mm -hmm. så störtar han i dinoparken i Skara Sommarland <laughs> och så tar de han. Och sen vill militären <laughs> hämtar han. <laughs> Jag kan tänka mig äh, författare bara ja, nej. Äh, det kommer ett flygande rymdskepp och landa på Skara Sommarland och sen här, här är vår film och producenterna bara Mm... Och den kan bara, vi måste ha det lite fantasi så, men, men, men många filmer Sök på den, mm. Anna Kan du få <clears throat> låna en annan av mig? Har han på DVD? Ja Bert Karlsson är med också <laughs> Gamla Bert uh. <clears throat> Jag bor är ju som sagt lite... i Linköpingen Har vi ju Mats Helge, vet du. Det är Ninja ja. Mission och Russian Terminator och vad du heter. Mm. Ja, jag har ju kollat på en kille som heter eh vänta. Skit vad han heter, men eh, han recenserar väldigt mycket så här, gamla eh, monsterfilmer, Godzilla och Gomorra och eller Gamera, eller fan de heter och eh, billiga rip-offs exempel Turkish Batman, Turkish Spider-Man, Turkish Superman och allt sånt där och italienska Hajen och sånt så och det är skitkul att kolla på. Och då kommer jag tänka på du sa ryska, ryska Uh, vad du nu sa. Men det är Russian cool. Terminator. Ja, precis. Så, så, såna grejer. Det <laughs> Hans resurser är skitcoola cool, skit och roliga. Så De filmerna vi jag titta på någon gång bara för att <laughs> kolla på skiten. <laughs> så det här med lite öl. Uh, ja, det skulle vi kunna göra någon gång. Kanske bara kolla på så här gammal dynga och titta på. Jag vill också bara slänga ut till uh, lyssnarna. Eller, uh, är det någon som Känner sig och har någonting att prata om Så maila gärna oss på gmail.com Så får ni, får ni gärna vara med och gästa podden också Jag lade ut frågan då Vad vi skulle prata om i nästa podd Kanske inte just den här men en kommande Och då skrev hon AK Westholm på Google Plus Att gammal science fiction mm. från 50- och 70-talet Så gubben och när hon skrev det, satte jag mig faktiskt och tittade på The Day the Earth Stood Still. Ja, det var nästa den jag tänkte på. Fast med Ken Reeves-versionen, för jag hittade inte den gamla klassiska. Nej, nej. Men det här var lite kul att prata om faktiskt. Självklart så kommer jag blanda in Star Trek i det. För du, science fiction. Science fiction-drama. Äh, Men... Nej, jag kommer inte på någonting nu, bara... Nej, inte jag heller så, men uh, man kan ju prata om gamla filmer, till exempel gamla monsterfilmer, uh, gamla skräckisar, uh, Dracula eller The Creature, den från, uh, heter den The Creature från The Lagunen och sånt? Um, ja, men du vet aldrig de gamla klassiska skräckfilmerna. <laughs> jag tänkte skräckfilmerna. blå lagunen när du sa så. Vad heter Bruce Shields, nej. Åh, apropå den blå lagunen. som uh, Mina föräldrar är från Chile. Och morsan är inte den bästa i världen på att prata svenska Eller förstå svenska Eller då i fall, men skitsamma klart så hade vi de filmerna mm. på VHS Och de jävla, De var ju dubbade på spanska Så jag växte upp med att titta på den blå lagunen Dubbad till spanska Så när jag hör För det var ett tag jag såg den på tv Alltså den gick på tv Och så det var ju originalröstarna Jag bara, nej, nej, nej, nej, De pratar inte engelska no. ja. Jo, den 25 som sagt, då är det ju premiär för mm. uh, Terminator Genesis. Den har vi ju pratat om uh, rätt mycket. Så vi har börjat tro så mycket om den, men, men uh, när jag var på, på bio och såg mm. på mm. Jurassic World så visade de en, en ny trailer på den. Det var inte samma gofiga trailer som, som de visade innan när han kör bara sån här one-liners och grejer så. Ja. Den var ganska cool faktiskt. Jag men den uh, kommer att bli... Mm. Ja, men jag har... vet att jag ser fram emot det ändå Vi det... hade ju lite förutfattade meningar om Jurassic World Så ja. Och den blev ju skitbra den filmen Så Fan jag vill gå och se den igen Ja, äh, ja men den var något cool Bättre än vad jag trodde Hur ska du göra den 25? Ska du... Har du möjlighet att se den samtidigt eller? E alltså fast på avstånd Det är Jag vet inte om det är den 25 men det är bokat Biljetter i alla fall Ja Okej, okay, kul. Mm, jag jobbar ju den dagen så jag slutar klockan sex. Och filmen börjar 20 ja. i 3D. Så ska jag se den? Sen ska jag hem och smälta allting. Sen så ska jag skriva mm. en recension. Och filma. Ja, men jag tror att den mm. är bokad. Sen, Fan, vad ljus. Va? Fan, vad ljus du har hemma hos dig, Peter? Vad ljus du har hemma hos dig, alltså, no. Jag ser ut från ditt fönster. Du är ju fortfarande ljus ute. Nej, det här är kolsvart. Mm. Eller ja, mörkt är det i alla fall. Alltså, säga, du bor ju i lite norr, norrigare upp. Kan man säga så? Norrigare. Det som Nara. Jag mår Norriga. Upp högre upp. <laughs> högre upp. Norr upp. Är det eller är eller en gatlampa? Det, det är nog min lampa <laughs> i mitt fönster du ser. <laughs> <laughs> ja, för det är någonting som som en ja, okay. som lyser bakom dig. Mm. It's a moon. No, it's a street lamp. Ja, nu, nu pekade jag med musen på skärmen. Det är Dan du menar, men det ser jag inte du. <laughs> <laughs> Nej, jag ser inte din skärm <laughs> ah. Det där var dagens blondin-sekund ja. Fast du är i och för sig, blon du och för sig blondin Mörkblondin är det väl? Har du inte så som jag? Du har hår i ja. alla fall Ja, till skillnad från att din son hade den här var liten Då hade han inga hår, därför blev han Lex Ja Mm. Jag vet inte vilket datum det är förresten, men jag, jag och Samon ska ju också gå på och se... Äh, vad heter den här Disney-filmen här? Tomorrowland, eller... Heter den? Ja, Tomorrowland, mm. ja. Mm. På någon äh, sån här... med bi, äh, bion här i stan. Ja. Folkets hus. Mm. Som vi <clears throat> väntar på mejl från. Ja, eh som... ja, äh, Precis, Folkets hus i Lidköping som vi väntar på svar ifrån. Ja. Ni skulle höra av er så hör gärna av er till oss så att vi kan ja, göra det vi gör fast ja. bättre. Nej, Jag tar 60 kronor och ska se den filmen och få en matbuffé tydligen. Matbio? Ja, innan eller efter när de nyöppnar, om man säger så, en gammal biografsalong här i stan Okej okay. Ja, då var det något erbjudande, jag har att det var 60 kronor, väldigt billigt, film och buffé mm. Ja, det låter jävligt schysst faktiskt Ja Jag så. god mat sånt i Varberg så har de ju sån live-föreställningar Ibland är det såna här Livestreamade konserter det Kan vara opera Och lite annat sånt Men det brukar vara en del opera Då, då håller det på ungefär i, ja, i Tre timmar ungefär själva Ja, det världen. har vi här i stan också Så det, ja. har ni också? Ja, så det kommer en massa äldre, Oftast äldre människor I sina fina kläder Så alltså, bjuder de på lite bubbel Och lite ostpitar och grejer Så, så det Ja, oh, jag är inte så mycket för opera men uh, Någon gång kanske man ska titta på det oh. Om de gör typ uh, Terminator the Opera I'll be back Ungefär ja, ja. Det låter som att de strypar en katt när de sjunger opera Har du tänkt på det? Eh, det är på honom, Vad är det för opera? katt strypar opera men hallå, vi, sånt, vi kan ingenting, Jag kan om, ingenting om, opera. om opera Jag vet att farsan försökte <laughs> Försökte sig på opera en gång För Sverige har ju en Eller hade kanske en Ganska så känd operasångare, Tito Beltran Som är från Chile, eller Argentina Och vi kom ju i kontakt med honom Som vi är själva är från därifrån Och farsan, detta var länge sedan då Och farsan som Kanske inte bästa vänner på sjunga så, men han <laughs> försökte se på opera. Och då, sj då sjöng de, ja, farsan försökte sjunga med honom och det, det var ju katastrof. Så det det var så här roliga minnen från opera. Så det är typ den enda kopplingen som jag har till opera, eller kan om opera, det är att farsan inte kan det. Nej, jag har gjort en eh, Lennart Jäkel. Jag har stått och druckit öl längs sjön och... Unget. Till hops, till hops. Ja. Mm. Jag har ju sjungit Jag har ju en del Jag har ju VG ja, I nej men, vi ska, ja, nej men vi ska inte sjunga <laughs> Nej video. Jag ska inte sjunga, jag har ju fan redan gjort Mina sångvideosar Och dansvideosar Så det är Det är film vi ska prata om nu Hade äh, på film vad... mm. Jo, Ant-Man När den kommer Ja Då vill jag att du kommer till Vabel. Till Solja Vaberg Jag har det på Planeringsdaget mm. Jag kommer inte ihåg vilket datum den har premiär. Men 22 juli. 20 juli. Men... Då kanske mm. jag jobbar. Fast det skit jag skiter i. Jag slutar klockan sex. Ja, säg upp dig Jag säger upp, Det upp mig bra. den dagen Jag tar känslor i jag är sjuk Så att ni vet om ni hör, lyssnar på jobbet Den 2015 när Antman har premiär Då är jag antagligen sjuk Jag har sagt upp eller så har Den 22 Den 22 så är jag antagligen sjuk har Semester eller vård av barn kan man ha ja ja, ja, ja, Jag kan komma Kan man ha vård av <laughs> Var någon, vill, någon vill ha vård av hund och Ska jag ha vård av dator och Någonting, något vård av någonting Ska jag i ifall, jag ska se på ant -Man. Och då hoppas jag att mm. du är med också Så ser vi på den tillsammans Vård av Myra Vård av Myra, precis Analys av Myra mm. no. <laughs> Ja, det är filmen som jag ser fram emot Fan, det ska bli coolt eh, Ja, ska vi Nästan säga hej då Eller? Ja, men innan, jag tycker vi kör lite flickchart Det tycker du? Ja, tycker jag Några stycken i alla fall, vi kör tio flickchart 10? Tjugo flickchart Ja, Nej, men då börjar vi med Amerika Ja, med tanke på att det här bara så här Som vi sa, improviserad inspelning Vi har ingen manus, ingenting, inget tema Vi bara babblar lite skit Så nu pratar vi skit Och ja, vi pratar om allt mellan himmel och tv-spel så nu kan vi prata lite film och köra lite flickchart då Som vi brukar avsluta med Ja, och lyssnare, skicka in Någon får gärna ställa med och vara med som gäst i podden också Så slipper ni höra sånt här skitsnack Ja, men någon gång får vi köra lite skitsnack så det, Jo, äh, men... men det så, vi, vi, vi gjorde lite extra avsnitt här för att det så, Vi ska försöka göra podden varje vecka istället så blir är en podd i veckan Och sen en recension eller två i veckan Beroende på hur mycket filmer jag tittar på men så att, så att det händer saker hela tiden Sen så är vi självklart aktiva på Google Plus Och på Twitter Man kan ju följa oss där Men ja, så idag blir det som sagt Improvisationspodden Mm, mm? Ja. Är du redo med Flickshart? Då tycker jag att vi kör Då kör vi Flickshart då har vi... Eller som Chewbacca alltså, eller så. Här... får jag prata någon gång nu då Nu har du avbrytits mig för två gånger nu <laughs> Jag vet Du står och viftar som en så. här Så nu ska jag vara tyst Ja. Och så får du svara efter jag har sagt andra filmen eh, mm -hmm. har... American History från 1998 Mot Monsters Inc från 2001 Snacka på men vi hade ju för fan Monsters förra Ja, Flickshort. men de kommer tillbaka alla filmer Jaha uh, uh, uh, nej, Jag får nog gå med uh, American History X där faktiskt Ja Det är en mycket starkare film så Hur mycket jag än älskar Sing, så Den är mycket mer kraftfullare, bättre budskap Den filmen, så American History X Ja, det är, men det blir det Och du har veto Uh, ja. Ja, jag säger nu. Ja. Då har vi Return of the Jedi från 1983. Ooh. Mot... Mm! Det är Redemption från 1994. Mm, uh, shit. Difficult, that is. Mm. Or Shawshank. Det är ett jävla svårt val. För det är... Return för Jedi... Du sa det att det är av ja. Gäddans ja. återkomst. Och nyckeln till Friheten. Nyckeln till Friheten är en bättre eh, film. Ja, jag håller faktiskt med om det. Mm. Så mm. Eh, Better movie, that is. Ja, så vi tar den. Ja, nyckeln till Friheten. Stephen King är är som bäst. Mm. Då har vi tagit två. Då har vi Klöks från 1994. Både Ja, det tycker Less jag Last Samurai 2003 Clerks Ja, men det värsta är att <laughs> jag, svårt jag vet inte Jag kommer Du har inte sett Clerks Jag vet inte om jag har gjort det Det äh, är vi inte första film Den är svartvitt, de ut, utspelar sig I i lite sån här pressbutiks jo, jag... Det är där de introducerar Har du sett den? Nej, jag nej, jag klickar att jag inte har sett dem för ja, du, jag är, Nej, då får vi klicka bort den men jag är verkligen osäker. Du har du två läxor att göra. Du har två läxor nu. Du ska se på Clerks. Och vilken film är kommer du ihåg det? Nej. Mm -hmm. Cloverfield ska okay. du se på också. Då fick vi Indiana mm, Jones the, uh, the Last Crusade från 1989? Istället. Mm. Mot sista uh, ja. samurajen. Då blir det snus-versionen in Diana Jones. Ja. Nej, men... <laughs> in Diana Jones. Självklart. Ja. Det läser man är inte jätte... Det är ingen högliga film. Snyggare. Det är inte roligt att kolla på den bara man... Nej. Det som var imponerande var att Tom Cruise lärde sig japanska inför den, för den ja, filmen. Jo. Jag kan inte ta någon som... En det som blev där. Indiana han är Ethan, Ethan Hunt. Ja. <laughs> Vilken ful bild. Men <laughs> då har vi ju Då eh. alltså, då du det själv eller? <laughs> då har vi Jurassic Park från 93 uh. mot Pineapple Express från 2008. Ah! Komedi mot uh, Dinosaurier. Um, båda två är bra filmer men jag får säga Jurassic Park. Nej. Det är ingen snack om saken. Ja. Annars hade mitt fel Ja, jag sättet. vet. Nej, Jurassic Park är den bästa filmen. Vad lätt det blev idag nästan. Känner svåra. det svåra? Blev du det? Ja, men... Morsos ja. Zink ja. var svår. Faktiskt. Då har vi Alien från ja. 79 Mot mm. The Mask från 94. Ja. Oh. Och The Mask går val. nu på tvn, tror jag. <laughs> Okej. Okay. Jag säger det. Alien. Ja, det gör jag med. Äh, men. Då har vi... Armageddon från 1998 Mot Pay It Forward mm. Från 2000 Och den har jag inte sett Inte jag heller Och så har jag tappat räkningen nu För jag har ja, bara okay. fem fingrar Då får du byta hand. <laughs> Men jag räknar ja. med den handen jag pekar Då fick vi turnmeter 3 The Rise of Machines från 2003 Mot Armageddon Ja oh, fan det är som att välja Pest eller härpest ja. nu <laughs> <laughs> fan då får jag vilja herpes? Um... Jag säger Armageddon Alltså jag har ju titt Ja, jag, jag säger också Armageddon faktiskt För den tittar jag mer på än Trameter 3 Ja, faktiskt Nej men den är mm. Ja, det är storslagen film Med så sätt ändå Sen är den lite ostig ändå men... Ja, ja den, är, den är väldigt cheesy Men fan, det är Armageddon ja. Så det är... Ja, oh, nej, jag... Armagerar. Nej, men vi kör tre till då. Ja, oh, tre till. Då har vi Spider-Man från 2004 mot Ice Age från 2002. Ice Age? Ja, jag säger Spider-Man. Jag kör superhjälte... Ja... All the way. Först... Ice Age är också en bra film. Ja. Nej, ja... Nej, men det är vår det är våran lista det. här alltså, och eh, jag säger också Spider-Man, faktiskt. Mm. Spider och förresten, ja, så så så... jag ändrade jag mig, jag läste ju fel. Okej, okay. var det fel film? Ja. Det var inte Spider-Man. Nej, det, jo, fast det blir mycket bättre, så det är en solklar vinnare. Det var ju Spider-Man 2, okay. <laughs> till och med. Oh, ja, men den vinner klart. Det är bara att de hade första den den bättre... omslaget, så jag lurade mig. Ja okej. Okay. Ja. Ja, de är bra, fast jag tycker att de nya är bättre. då. Ja, ja. Men den Spider-Man 2 är från 2004. Ja, den är bra. Ja, den är bra. Vad sa vi? Sju till. Vad sa vi? Två, sju... Ja, men... Jag har inga fingrar kvar. Jag har tappat min tumme. Det är svårt att greppa ölen utan, utan fingrar. Nej, ja, men då har vi Batman and Robin från 97. Åh, oh, Jesus. <laughs> mot About Schmid. Eller vet heter han? Schmid. Jag vet inte vilken det är. Det är någon med en eh... Han är en gammal grynegubbe. Jag har inte sett den, tror jag inte. Men jag vet att vad som helst spöar Batman och Robin. så. Vi klickar bort den där. Och... Jag kan säga en dokumentär på en trasig sten som går i två timmar är bättre än Batman och Robin. Så dålig är den filmen. Okej, okay. Det fick Batman och Robin mot... Eh... 300 då This is Magnus This is Sparta I to see you 300 såklart mm -hmm. <laughs> Precis <laughs> det är, det är, This is Sparta Mot uh, Be cool <laughs> I to see you Ja. Nej men det blir 300 Den filmen har de sämsta jävla one liners Någonsin de har typ 100 mm. stycken. Och Batman... Eh, Nej, tre, och 300. Och Batman eh, bröstvårter. Jajamän. Ja, bat nipples och Batcreditcard. Ja. Åh! Oh, jävla Joel Schumacher. Fan, tur att han eh, inte lever längre och gör filmer. Alltså, ja, vi kan ju <laughs> göra ett avsnitt om Batman och <laughs> Det skulle vi alltså. fan kunna göra faktiskt. Åh, oh, den här Joel Schumacher. Ja, men alltså, mm. De har alltså skridskor. Bara så. Det är precis som det här... Eh, Hajsprayen eh, som Adam West har mm. Ja men alltså, alltså hela filmen Det händer så jävla mycket grejer Och man tänker bara, vad händer, vad hände vad händer Fiskor, tjuvar och blumblum och, och, och allting Och då har det bara gått typ en kvart Av filmen Och sen bara, oh. som man står ut med det, Jag skiter i en timme, typ en, en halvtimme till Ja, kör ett två till Jag hittar mina fingrar på golvet uh, Jag vill bara säga också ja. Att det är så roligt Att Batman Robin är ju alltså Enligt väldigt, väldigt många människor Enligt oss också Världens sämsta Det är världens sämsta film Superhjältefilm någonsin Alltså det är en av världens sämsta filmer överhuvudtaget. Mm. Kanske ja. <laughs> Men alla kan så himla mycket om den Jo, det är för att alla har analyserat den Och kollat på folksrecessioner och grejer Och sett den och... Ja, men, Du har nog sett den kanske då egentligen En gång och säger att den är så dålig Så men folk har tydligen sett den flera gånger. Jag vet att jag har sett den typ. Jo men Sen... det är en sån film som är så jävla dålig. Så att den blir bra. Fast ändå skitdålig. Vissa filmer blir skitbra för att de är dåliga. Men det här är en film som är så jävla dålig. Så den, den, den fortsätter vara dålig. Är någon, Ja. svårt att förklara. Det är en ond cirkel. Den är dålig och dålig. Ja men jag också. Ja. Det är Batman avsnittet där. Jag vill också säga att jag har sett den flera gånger Det är tack vare för att han har gått I såna tider När man kommit hem från krogen Typ klockan <laughs> halv tre tre ja. Då har han gått på TV:n Och då har man kollat mm. på det tänker man bara wow så, det vad coolt. Ja Och 300 minuter Senare så klickar jag på 300 mm. Precis 300 mm. Är det en eller är det två till Vi kör två till för vi tar alltid Ett, ett steg längre och då har vi Twister från 1996 uh. mot David's från 2006. Då säger jag Twister, för det är en mer underhållande film. Nej, nej. nu är det blåst. Da vinci -koden är ju mycket bättre än mm -mm. Twister. Jag tycker det är en dåligt utförd film eh, från boken och... Skit i boken, kolla på filmen kolla och... på filmen, jag tycker inte den är bra utförd Ja vad skoj, jag vill inte använda jag vet på den här filmen Nej, jag, jag säger Twister jag, jag, alltså, jag Om jag får välja mellan Twister och Da Vinci-koden, så jag på Twister För det där är katastrof Det är mayhem Det är schyssta karaktärer, det händer saker hela tiden Da Vinci-koden är nog mer om bara, äh, den, den, den. Ja, det är Da Vinci-koden Men hade det varit däremot Änglar och demoner vad den heter Då har det valt den den är mycket bättre Men jag säger Twister Så du får vetoa upp dig <laughs> Nej, jag är em på fått Ja Twister är lite underhållande då. Mm. Nu var det länge sedan jag såg den också så. Det är en popcornfilm Den kan man sitta och äta popcorn till Och dricka en öl Den måste man fan Då såg den han och... på bio faktiskt mm. Okej, okay. Twister blir den Yes Denmark, det det sista nu då again. Sista ja. Då har vi Psycho från 1960 Mot Hannibal från 2001 Psycho Ja mm. ingen snack om saken Psycho är en mycket bättre film För Hannibal var en En jävla besvikelse faktiskt Så mm. plus att Psycho Det är fucking Psycho och man måste jo, vara saarkom för att man... inte välja den. Nej, nej det blev säkord då. Det blev skor. Mm? Ja. Det var väl det. Vi hade i vår improvisationsbord. Peter, <här> kan man nå oss på något sätt. <här> ja, det kan man. Vad vet du hur man gör? Ja. Man kan nås, Man kan maila oss på nu pratar vi film, snabblag, eller. Man kan nå oss via Google Plus där vi heter Nu pratar vi film och samma sak på Twitter då är det snabbelag Nu pratar vi film ord. eller vår hemsida såklart Nu pratar vi film.blogspot.se Ja och eller bara googla Nu pratar vi film så kommer vi upp där första vallet Ja av och gå gärna in på iTunes och lämna en liten eh, dikt där och klicka i någon stjärna så blir vi också glada ja. Tycker jag har som en bra idé. Så, och tycker ni att vi... Ja, underhållande så sprider gärna vidare till andra. Så så vi når ut ja, lite mer folk. Ja, och känner gärna ja. lite delaktiga i podden. Jag har sagt det ungefär gånger nu, men... Gör det! Ja, men de... Jag tycker följarna på Google Plus börjar bli ganska duktiga faktiskt. De börjar kommentera och vara med i våra ja. inlägg och sånt. Så, så det är skitkult faktiskt. Mer sånt. Det uppskattar vi verkligen. Och såklart när ni skriver någonting till oss och grejer vi nämner er. Det, vi nämner allihopa som skriver till oss. Så ja. Det var väl det. Och med det så säger vi trevlig midsommar. Tack och hej! yippie